ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا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 Allahu, gospodaru svjetova, milostivom samilosnom vladaru sudnjega dana, koga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put svojom milošću, toga niko u zabudu ne može odvesti. A koga on, azeo ođel, u zabudi ostavi svojom pravednošću i mudrošću, toga niko na put istine i spasa ne može izvesti. Svjedočimo da nema drugog Boga koji zaslužuje da bude obožavan i da mu se ibadet čini i dova upućuje mimo uzvišenog Allaha subhanahu wa taala stvoritelja nebesa i zemlje i meleka i đina i ljudi i svjedočimo da je Muhammed sallallahu alayhi wa sellem posljednji Allahov poslanik i njegov rob donosimo salavat na njega, na njegovu porodicu, ehlul bejt, na njegove ashaabe i na sve one koji njegov put i sunnet slijede do sudnjega dana. Allahuma, amin. Jedna od najvećih blagodati braćo na ovome svijetu i Jedno od najvećih zadovoljstava i osjećaja u istinu jeste boravak i druženje sa svojom braćom, vjericima i sa svojim ahbabima. I čovjek u istinu, draga moja braćo, ne zna vrijednost, braće u vjeri i svojih ahbaba svedok tu blagodat izgubi ili je na trenutak ostavi. Ja ovo vam govorim iskreno iz iskustva i zaista nema ljepšeg mjesta i ljepšeg osjećaja i zadovoljstva na ovome svijetu od toga da vijenik bude u društvu odabranih Allahovih tebara kevoteara robova koji se okupljaju samo radi Allaha, da njegovo ime spominju i njega veličaju, vjeru njegovu uče i sunnet poslanika njegovog šire. a ja se nadam u ima Allaha Jalla Ala da ste vi takva skupina i da vas ovdje aj hajrli mesčid nije doveo niti dinar, niti dirhem, niti politički glas o kojem se toliko ovih dana govori, već vas je ovdje dovela isključivo želja da steknete zadovoljstvo svoga gospodara i da se družite i uživate sa svojom braćom i sa svojim ahbabima. I nema drugog razloga. I hvala Allahu na tome, jer je to jedini razlog koji je kod uzvišenog gospodara prihvatljiv. A svi ostali razlozi su kratko trajni i ovo dunjalučki. Zašto je to tako? Zašto je to tako? Zato, braćo, Što među ahbabima i među braćo vjernicima, postoji jedna sprega ili veza. Ako je ona iskrena, biva jača od svake ovodunjalučke veze ili sprege. Na bilo koje osnovne. Biva jača od krvne veze. Vallahi. I biva jača od nacionalne veze. I sprege. I biva jača od političke veze i spregije. I od teritorijalne, i od materijalne, i od dinarske, i od dirhemske, i od bilo kakve vodunjalučke. Subhanallah. To je najjača sprega koja se zove iman. I zato se, braćo, iman ne može kupiti dinarom i dirhemom. Iman je blagodat od Allaha Đeleu Ala. On je daje onome koga voli. Ja se nadam da Allah nas voli, jer je dao iman i okupio nas zbog imana i ni zbog kakvog drugog interesa. I uopšte ne sumnjam u to da je neko ovdje noćas došao radi nekog drugog interesa, osim radi interesa imana, da stekne zadovoljstvo svoga gospodara. I hvala Allahu na tome, iako ljudi na to ne obraćaju pažnju, I su najbolji skupovi, bolji od onih koji se trgovimo trgovima održavaju. Valahi. Međutim, možda nisu kod ljudi vrijedni, ali to nam nije ni potrebno. Oni su vrijedni kod gospodara ljudi. I to nam je potrebno. I kaže uzvišeni Allah, tebara kevoteala, Femajekfur bit tagut. Ako ne vjeruje u taguta, u šeitana, Vojumun billah avjeru wallaha iman faqad istamsaka bil urwati luthqa kaže taj se drži za za najtvršću vezu čija je osobina lenfisam laha ja aj često puta slušam čija je osobina da se prekinuti neće subhanallah i zato vi vidite da sve ove veze ovo dunjalučke subhanallah na bilo kojoj osnovi ako se izgrade kad tad šta? Puknu, one se razvale. Osim veza koje su sklopljene na osnovama imana i na temeljima imana. Lempi sa Ona se neće prekinuti i ne treba se prekinuti. Na ovome svijetu, niti na, na onome svijetu. I to je, braćo, jedina sprega, jedina veza koju gospodar svjetova priznaje. Koju gospodar svjetova priznaje. I zato ga molimo, uzvišeno. Kako nas je god braćo učinio ahbabima i braćom na ovom svijetu i okupio na ovom lijepom mjestu. danas učini ahbabima i braćom na onom svijetu. I da nam da da budemo među ahbabima. Jer to je pravo zadovoljstvo. I to je zaista veza koja neće biti prekinuta. Kaže uzvišeni وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ Fa ulaike ma' al-lazina an'ama Allahu aleyhim Min al-nabijin, was-siddiqin, was-shuhadaji, was-salihin Wa hasuna ulaike rafiqa Thalike al-fadlu min Allah Wa kafa bil-lahi Ona iko bude slidio Allaha i njegova poslanika Takvi biti u društvu Pogedajte društvo Pogedajte društvo I ovo je najbolje društvo ikada spomenuto Takvi će biti u društvu vjerovjesnika. Zamislite društvo s poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. Zamislite društvo sa Musaom, alaihissalatu wassalam. Ili sa Ibrahimom, ili sa Nuhom, ili sa Adamom, alaihissalatu wassalam. Zamislite takvo društvo. Ma'an nebijin, wa'an siddiqin, kaže i sa iskrenima, društvo Ebu Bekra i Omara i Othmana, i hawariuna i oni koji su bili iskreni prije nas i koji će biti iskreni pri na, poslije nas wa siddiqina wa shuhada yu drustvu koga shahida subhanallah oni koji su živote svoje i imetke svoje žrtvovali da bi Allahu dželle ve alejhu vel rusulin wa salihin i dobročinitelja to su oni koji ne čine fesad na zemlji kaže uzvišeni i hvali opisuje ovo društvo wa hasuna ulaika rafiq To su najbolji ahbabi. I najbolje društvo. Ali njihova sprega i veza jeste iman. I ništa drugo. Velikel min Allah. To je šta blagodjat od koga? Od Allaha. Dakle, to se ne može, braćo, kupiti dinarom i dirhemom. Koliko god da imaš imetka takvo društvo ne možeš kupiti. Znate kakvo društvo se kupuje dinarom i dirhemom? Društvo interesa, koje od tebe ima kakav interes ili glas. Takvo društvo se može kupiti dinarom i dirhamom. A društvo imana se ne može time kupiti. Društvo imana se kupuje dijelom. Slijednije je Allahovog, Allahov i propisa. I sunneta poslanika, sallallahu sallam, i njegove vjere. Zalikel fadlumin Allah. To je blagodjat od koga? Od Allah. koji on daje, kome on hoće. A dovoljno je da Allah sve zna. I zato, braćo, nemojte nikada zaboraviti tu blagodat. Da mi ovdje nismo radi dinara i dirhema i ne nekakve ovo dunjalučke koristi i interesa. Mi smo ovdje radi Allaha. jo ljudi ne tražimo ništa osim da vjeruju gospodara svjetova i da se njemu pokoravaju. Šarijet njegov da slijede i da vole njegovog poslanika. Jer ako ih to ne okupi, tako mi uzvišenog Allaha, ništa i drugo neće okupiti. I onda kada prestanu ovo dunjalučki interesi prestaće veze zbog koje su se dojuče vezali. I vidjećete da je tako. I historija je pokazala da je tako. I zato hvala Allahu Jelle, hvala na imanu. I osjećam da sam imao potrebu, potrebu ovo da kažem. U večerašnjem predavanju, u okviru braćov komentara vasitiske akide od šejhul Islama ibn Taymiya, rahmatullahi rejim, Govorićemo o jednom svojstvu uzvišenog Rabba koje se naziva as sluh. Mi smo braćo djelimično govorili o ovom svojstvu, svojstvu sluha uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala u komentaru ili tafsiru ajeta "Laysa ka-mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir". Anjemu ništa nije slično, on sve čuje i sve vidi. Međutim, večeras ćemo obnoviti ono što smo otprije o ovom svojstvu kazali i dopuniti ono što što nismo rekli. Allahovo dželjevo ala braćo svojstvo jeste esame, jeste sluh. I on je esame koji sve čuje. Kažu islamski učenjaci, da ovo svojstvo u Kur'anu, svojstvo sluha, dolazi na četiri načina, ili se pojavljaju četiri vrste, koje ćemo mi sada spomenuti. Prvo značenje u Kur'anu, ovog svojstva, braćo, SM, sluha, jeste obuhvatanje svakog glasa ili svakog zvuka svejedno da li bio glasan ili tih odnosno drugim riječima esem svojstvo sluha znači da Allah tabaaraku taala sve čuje i nema zvuka niti ima glasa makoliko bio tih ili ne a da ga uzvišeni gospodar ne čuje. Kao što kaže u suri Ar-Rad, sewa minkum men asr al qawla wa men djehera bih. Kaže, a njemu je, dakle, Allahu, jednak od vas, onaj koji tiho govori i koji glasno govori. Svejedno, da li ti se sa nekim došaptavao ili glasno govorio i dovikivao se, Allah te bareke o i jedno i drugo i drugo čuje. Došla je braćo jedna žena kod poslanika sallallahu teala žaleći se na svoga muža. Ovaj muž je bio ensarija. Zvao se Eus ibn Samit, Eus ibn Samit, a žena se zvala Hauletu bintu Tha'lebe. Pa je ovaj Ensarija naljutio se na svoju ženu i rekao joj da je puštena i da je zabranjena, da mu je zabranjena kao što mu je zabranjena njegova majka. Odnosno drugim riječima, rekao je Ente kevahri ummi kaže ti si mi kao leđa moje majke da li zna neko kako se zove ova vrsta razvoda braka u Jahirijetu ja zna neko u suri El Mujadila spomenuta hao sheikh val ladhine yudhahiruna ha ne, av vihar av vihar yudhahirun dakle ova vrsta Razvoda braka je bila poznata u džahilijetskom periodu. Naime čovjek bi rekao svojoj ženi en, te, en tika vahri ummi kaže ti si mi kao leđa moje majke. U smislu ne, ne želim ti ne želim ti prići. Zabranjena si mi kao što mi je zabranjena moja rođena majka. Rođena majka. Pa je ovaj čovjek ovaj čovjek rekao to svojoj ženi u islamu u Islama. Pa ona došla poslaniku, sallallahu te'ala, da se žali na svoga muža. Ušle u njegovu sobu, u sobi je bio poslanik, sallallahu te'ala, u jednom čošku, a na drugom čošku, sobe je bila Aisha, radi allahu te'ala, anha. I ova žena, koja je s poslanikom, sallallahu te'ala, razgovarala, i allahu djellahu ala se jadala zbog što je muž radi. Pa mu rekla, kaže, u allahu <clears throat> kaže pojeo je moj imedak, pojeo je moj imedak, uništio moju mladost, rodila sam u puno djece, sad kada sam stara i nisam u stanju da rađam, kaže on, želi da me otpusti. I Allahu dželle wa ala se jadala. Međutim, s poslanikom, salallahu alaihi wa sallam, je tiho razgovarala. Pa je Allah te barake wa ta'ala objavio nekoliko ayata iz sure al-mujadila ili sure al-mujadila لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير kaže Allah je čuo jevo potvrda svojstva sluha kaže Allah je čuo riječi se s tobom o mužu svome raspravljala. Wallahu jesme utahavu rakuma. Kaže, Allah je čuo vaš razgovor. Inna Allahe samijun basir, jer Allah sve čuje i sve, i sve vidi. Pa je Allah tebara kevoteala objavio propise o ziharu. Dakle, propise ovo ovoj vrsti razvoda, razvoda braka koja je bila poznata u džahilijetu. Međutim, ono što je za nas ovdje zanimljivo, jesu braćo riječi Aisha radi Allahu ta'ala anha prenosi Imam Ahmed u svome musnedu da je Aisha radijallahu ta'ala anha rekla u povodu ovih ajata i ovog slučaja. Kaže, alhamdulillahi l-ledhi vesja sem'uhu al-aswat neka je hvaljen onaj čiji sluh obuhvata svaki glas. Dakle, nema glasa kojeg sluh uzvišenog Allaha ne obuhvata. Kaže, le kad jajatil muđadila ilan nebije sallallahu ta'ala alaihi wa sallama tukelimu wa ane fi nahijeti ilbejt ma esme u ma tekul kaže došla je žena da se raspravlja s poslanikom sallallahu ta'ala alaihi wa sallama o svome mužu i sa njim tiho razgovarala s poslanikom sallama kaže ja sam bila u drugom čošku sobe a soba poslanika sallallahu sallama je bila mala kaže i nisam čula šta mu govori subhanallah U drugom rivajetu nešto sam čula nešto da ke nisi da nije bio razgovje razgovje govor. Pa je Allah te bareke ve taala izna sedam nebesa objavio da čuje njihov govor i objavio propise u njenom slučaju subhanallah. Zato kad Allah te bareke ve taala kaže da je on sami znači da sve čuje. I ona je braćo ko ovo ima na umu, ovo ko ima na umu, da Allah sve čuje, takav će voditi računa kakve riječi iz njegovih usta izlaze. Takav neće lagati, niti će potvarati, niti će tuđe riječi pranositi, niti će lažno svjedočiti, niti će ljude omalovažavati, već će birati riječi koje iz njegovih usta izlaze. Jer Allah te barakevo teala ih čuje. I uvijek imajte ovo na umu. Jer ako ovo budemo imali na umu, moći ćemo da kontrolišemo svoj jezik. U suprotnom, nećemo to biti u stanju. Kao što danas nisu u stanju ljudi da to, da to čine. Da to čine. Kažu neki od islamskih učenjaka. Kaže, nikada se nisam pokajao za riječ koju nisam izgovorio. A stotinu puta sam se pokajao za riječ koju sam izgovorio. To je prvo značenje ovog svojstva. Drugo značenje Allahovog dželle va'ala svojstva esame, sluha jeste el-idjaba ili el-mujib. Onaj koji se odaziva. Kaže Zekerija a.s. Dovi svome gospodaru. قال يا ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه. kaže gospodaru podari mi od sebe čestita potomka. انك سميع الدعاء. kaže ti doista čuješ dovu. U značenju ti se dovi odazivaš. Ti se dovi odazivaš. Tako da ovo svojstvo čuti ima značenje odazivati. Odazivanja, odazivanja. Upitali su ashabi, postanike sallallahu alaihi wasallam, qalu, ya Rasulallah, reko šeo Allaho postanice, a rabbu na qarib, fanu nađih, en bađid fanu Kaže, gospodar naš, je li blizu, pa da ga tiho zovemo, ili je daleko pa da ga dozivam. Pa ja Allah te bareke ve taala, objavio ajete bio ajti sure al-Baqara. Ko ima objašnjava propis oko kojeg se ashabi raspituju kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pokaži ga, idza salaka pa ibadi anni fani Ako te koteroba i moi zamene upitaju, da li je gospodar blizu ili daleko? A zašto to ljude interesuje? Interesuje samo zbog toga da li će da li će čuti njihove njihove molbe. I ono što oni od njega od njega traže I zato je ovo dokaz da se ne odnosi na Allahovo biće, već na Allahovo svojstvo. Ako te robovi moji za mene upitaju, ja sam doista blizu. Na koji način? U džibu da'uete da'i za da'an. Odazivam se dovi molitelja kada me, kada me zamoli. Pa je Allah te barek je ota'ala svojim sluhom blizu svoga roba kada ga za nešto zamoli. Kaže, fel jeste džibu li voli umeni bi l'alum yirshud zato neka se meni odazovu i neka umene vjeruju da bi pravo pravome putu. i naše riječi braćo u namazu nakon vraćanja sa rukua semi allah liman hamida allah čuje onoga koji ga hvali su zapravo značenje ili u značenju allah se ha, odaziva allah se odaziva onome koji ga hvali da dakle, koji ga hvali dok je u svom u namazu. Treće značenje ovog svojstva, dakle svojstva sluha, jeste et tehdid. Opomena ili upozorenje. Nekada u Kur'anu, braćo, kada se kaže da Allah čuje, misli se na opomenu ili na upozorenje, na određena djela ili određene riječi, ili određenu određenu skupinu. Kao što uzvišeni kaže em jahsebuna ena la nesmeu sirrahu mua neđuahu. Kaže zar oni misle i smatraju da mi ne čujemo njihov tajni razgovor ili dogovor i njihova dozivanja. Dakle, u ovom ajetu je zapravo opomenaju upozorenje na one koji čine loša djela i koji misle da Allah te barak je vetaala ne zna ili ne čuje ono šta se oni dogovaraju na svojim tajnim ili javnim javnim sastancima i ne samo to kaže uzvišeni bela kaže uistinu dakle Allah čuje wa rusuluna ladayhim yektubun kaže a naši zaslanici u vidu meleka čestiti, koji su kod njih je ktubun. Dakle, zapisuju ono što čovjek izgovori. Subhanallah. Tako da Allah čuje šta pričaš i povrh toga melek koji je zato to zadužen piše svaku tvoju riječ. Subhanallah. I ovo su svjedoci ljudskih dijela na sudnjem danu. Znate li, braćo, šta će sve svjedočiti na sudnjem danu za čovjeka ili protiv njega? Najveći svjedok Ljudskih dijela na sudnjem danu je gospodar svjetovog. Allah te barake ote, Koji sve čuje i sve vidi i sve zna. I svako djelo koje si na Dunjaluku uradio, kod gospodara svjetova ćeš ga naći. I on ga zna i vidi i čuje. Zato je od njegovih imena, eš šehid, svjedok. Čega svjedok? Ljudskih dijela. I njemu ništa nije skriveno. I zato čovjek na sudnjem danu neće moći da sakrije svoje dijelo kao što krije dijela kod ljudi na ovome svijetu. Takođe od, od svjedoka na sudnjem danu, svjedoka ljudskih dijela, jesu meleki koji pišu ljudska dijela. Ono što izgovoriš i ono što uradiš, meleki to meleki to zapišu. I zato će doći za tebe ili protiv tebe na sudnjem danu kao, kao svjedoci. Kaže uzvišeni, U suri Al-Infitar Keramen katibin Ja'lemune ma tefa'alun Kaže cijenjeni pisari koji znaju ono što radite Dakle, meleki pisari koji se nazivaju keramen katibin Znaju ono što ljudi rade Zašto znaju? Da bi bili sjedoci za njih ili protiv nikada? Na sudnjem danu Također svjedok ljud, ljud, ljudski djela na sudnjem danu jeste knjiga Neko će dobiti u desnu, a neku u lijevu ruku Pa će ljudi reći Mali hadel kitabi la yugadiru sagiratan wala kebiratan illa ahsaha. Kakva je ovo knjiga? Ni mali, ni veliki grije nije propustila, sve je nabrojala. Zamisli sada da imaš knjigu u nađeš svaku svoju rič koju, koju si izgovorio i svako svoje dijelo koje si uradio od kada si se rodio. Subhanallah. Zamisli to. Dijela koja si možda zaboravio i misliš da ih nisi uradio. <laughs> pa će ljudi reći kakva je ovo knjiga? Ni mali, ni veliki grije nije propustila, sve nabrojala. Sve nabrojala. U ođedu ma amilu i ono što su radili naći će pred sobom. Kaže uzvišeni wala jazlimu rabbuke ahada. A gospodar nikome nepravdu neće. Neće učiniti. Neće učiniti. Također od svjedoka je vaga. Ima će braće od Terezije koje ne vagaju jabuke i šljive nego vaga i ljudska dijela. Specijalna vaga Na kojoj zakidanja neće biti. Kaže uzvišeni u neba ul mewazin alqistal yomil qiyama. A mi ćemo na sudnjem danu ispravne i precizni i tačne terezije postaviti, dakle vage. I nikome nepravda neće biti biti učinjena. Ko bude učinio dobro i čija dobra dijela prevagne blagosenjevu. a onaj kome njegova loša dijela budu veća i ona prevagne, neka ne kori nikoga osim samoga samoga sebe. Također od svjedoka na sudnjem danu jeste i zemlja na kojoj hodam. Znate li, braćo, da ova zemlja na kojoj hodam i čije blagodati jedemo će dočiti proti čovjeka na sudnjem danu. Dokazato su riječi uzvišenog Allaha Jeume idin tu haddisu ahbaraha u suri Azirzal. Kaže, toga dana zemlja će vijesti svoje kazivati. Koje su to vijesti? kaže na sudnjem danu biće upitana o tom i tom čovjeku, pa će reći toga dana i toga časa, je na menju radio to i to. Tako da ljudima izlaza nema. takođe od svjedoka na sudnjem danu je tvoj slu i tvoj vidi tvoja koža u kojoj se nalaziš i tvoji organi. Kada će ljudi reći svojim kožama, u akalu liđu ludihim lime šahittuma alejna, I rekoše kožama svojim, pazite kožama u kojima se nalazim. Zašto se dočite protiv nas? Pa će one one reći: "Qalu antqana Allahu allazi antqa kull shay". Kaže Allah, nam je danas dao moć govora kao što je dao moć govora drugima prije nas". Pa će se dočiti protiv protiv čovjeka. Inne sama wal basar wal kullu laika kana anhu mas'ula. Kaže, "Uistinu će sluš i vidi srce za čovjek, protiv čovjeka odgovarati subhanallah zato se trebamo pripaziti ovoga međutim da ništa nema od ovoga što smo nabrojali ostaje gospodar svjetova ostaje gospodar svjetova koji sve čuje i sve vidi i sve mu je poznato i ništa mu ne možemo ne možemo sakriti kaže uzvišeni laqad sami allah qawla alladhina qalu inna allaha faqirun wa nahnu allah je čuo riječi oni koji su rekli allah je siromašan a mi smo bogati I ovo svojstvo Allah je čuje u vidu čega? U vidu opomene, u vidu prijetnje. U vidu prijetnje. A ovo su riječi koga? Riječi jevreja. Koji su rekli Allah je siromašana, mi smo, mi smo bogati. I ovome smo govorili, čini mi se, kada smo spominjali svojstvo. Allahovi dželjavara ruku. I četvrto značenje i posljednje. Jeste eteid. Jeste pomoć ili podrška kada Allah kaže čujem i vidim uvidu pomoć i uvidu i uvidu podrške dokaz zato nalazimo u slučaju Musa alejhi salatu vesselami Haruna Musa alejhi salatu vesselami Haruna usuri taha kada Allah dželle ve alani kaže idhaba ila firauna innahu tagha kaže idite faraonu Kaže, pa mu lijepe riječi i blage riječi, recite. Ne bili razmislio i pameti se dozvao. I ne bili se pobojao. Pa su oni odgovorili svome gospodaru. Kala Rabbana, inna na hafu ej jefru ta'alajna evo ej Kaže gospodaru, rekoše njih dvojica, Musa i Harun. Kaže, mi se bojimo da nas na teške muke ne stavi i da u tome je granicu zla ne pređe. Pa im Allah odgovara, Kal, Kale, la te khafa. Pa reče, dakle, gospodar svjetova, nemojte se bojati. Inni makuma ja sam s vama, esma'uva era. Kaže, čujem i vidim. Tako da je ovdje, ovdje svojstvo sluha u vidu, u vidu pomoći i u vidu podrške. Allaha subhanahu wa ta'ala molimo za milost. Prost inna uvali u dhalike wal qaderu alaihi wa salallahu ala nabina Muhammadu. Uđezakumu allahu hajra.